А кому таке сподобається? Провадимо далі. Його Каміла може стати королевою? Дуже ризиковано. Серед придворних виникне серйозна опозиція, майже громадянська війна через статус Каміли. А це – мрія бульварної преси. Якщо когось фотографують, дарують зі спущеними штаньми, а тоді з короною на голові – це що? Збереження магії монархії? Хрестися і тікай! Стійте на своєму! Не бути їй ні за яких умов принцесою Вельською та й квит. Прогресивне людство вас підтримує! Розглянемо інші кандидатури. Принцеса Анна симпатична, коней любить, але ж розлучена. Та чоловіків собі таких обирає, що ой! Вам подобаються ці зяті? Отожбо, Ганна королевою не може бути. Залишаються Ендрю, Йоркський герцог та Едуард. Вже й не знаю, правда це чи ні, але ходять шутки, що Едуард у 18 років морганатично оженився на Елізабет Хантфорд, до ці промисловці. Кажуть, що тоді збурилися усі вінзори бо це могло порушити порядок у спадкування престолу. Мало не зліг з інфарктом і король Норвегії, п'ятий Гаральд, з молодшою дочкою, якого був заручений наш Едуард. Кажуть, Гаральд лаявся, страшне. А втім, може, і не так, хай їм усячина. То більше, що Едуард виправився. Як вам невістка Софі Ріс Джонс? Шанує вас. За Ендрю не скажу, нічого не чула давно. Жіночка його мені не до вподоби, а може, я просто рудим не довіряю. Подумати треба, хто з цих хлопців більше надається до престолу. Я, звичайно, розумію, що таких дітей, як, наприклад, шведська принцеса Вікторія, зараз просто не буває. Ця дівчина заявила, що нехай їй обирають чоловіка тато з мамою. Ще й уряд, бо йдеться про майбутнього короля Швеції. А це не хвіст собачий, даруйте на слові. Кажуть, що й ви іноді так можете круто висловитися, щоб до всіх хутенько доходило. Я переконана, що монархія забезпечує спадковість, тяглість, консолідацію нації. І мусить плекати загальну повагу до себе аби не призвести до розколу нації. Особливо під сучасний момент, коли з Верхньої Палати прогнали спадкових лордів як політичний клас. І монарх з королівською фамілією залишилися самотніми надмасами. Стали більш вразливими для недоброзичливців Великої Британії як зовні, так і всередині, тобто п'ятої колони так званого республіканського руху. А ви ж знаєте, що в Шотландії і Вельсі позиції республіканців сильні, та й серед лейбористів ваших. Всього не перекажеш, не хотіла б згадувати, але зобов'язана. Вам пророкують, не республіканці повалять монархію, а йде вона до повільного згасання сама. Джерела її сил виснажуються ґрунт руйнується, як ото пожовкле дерево ще може витримати одну-другу бурю, але настане день, коли тихий вітерець понесе з нього останній зів'ялий листочок. Я б цього дуже не хотіла. Тепер, за глобалізації це б і на Україні окошилося, якби у вас виникла нестабільність. От про що я зараз подумала. Здається, є вихід. «Вам, шановна Єлизавета Георгівно, треба при здоров'ї добути на троні до того часу, як Вільям, ваш старший онук, в колодочки вб'ється, змужніє. От йому і монархію на молоді плечі, і спадковий король з доброго дому, і прогресивний представник молоді, який знайде, як з молодими підданими розмовляти, і красивий хлопчик, його любитиме жіноча Англія». А це багато важить. А Чарльз, думаю, вдовольниться роллю чоловіка своєї каміли.